Ronil Kane, 150 éves utazás Novella A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Butha Az űrkom kilövését a történelem addigi legnagyobb eseményeként emlegették. Világszerte 6 milliárd ember, a föld lakosságának csak nem két harmada követte lélegzett visszafojtva ahogy a formás jármű fel emelkedett a vologrosztoki orosz-amerikai bázisról. Példátlan összefogás és 24 év előkészület után indulhatott útjára az emberiség legnagyobb missziója a 150 éves utazás egy másik lakható bolygóra, az Elízre. re Az Eliz a Gliese katalógus legígéretesebb bolygója. Akkor kapta saját nevét, amikor a küldetést tervezni kezdték, addig csak egy kóddal jelölték, ahogy a többi planétát is. Az utat egy kisebb városnyi méretű csillaghajó, a számborn egy hivatott teljesíteni. Egyetlen fős legénységével, akit több tízezer jelentkezőből választottak ki egy többéves és sokfordulós procedúra után. Az ember, aki erre az útra elindult, a 72 éves dr. Neron Olden professzor lett. Számtalan kutatás és felmérés után jutottak a tudósok arra az eredményre, hogy a legjobb megoldás ilyen hosszú útra egyetlen embert küldeni, elejét véve mindenféle csoporton belül kialakulható problémának, rangokból eredő összetűzéseknek. Dr. Olden veterán űrhajós volt, még aktív mérnök és elméleti fizikus, valamint a virtuális építészet egyik úttörője. Többek között részt vett a csillaghajó tervezésében is, amit 800 km magasan építettek össze 12 év alatt. Olden Svédországban született, 20 éve elvált, egyetlen fia 41 éves és egy svéd autógyárban épített magának szép karriert. Olden természetesen önként jelentkezett, és kezdetektől fogva tisztában volt a küldetés jelentőségével és az utazása körülményeivel. A kiválasztott űrhajós egy android testben utazik, elméjét egy mesterséges agyba töltik fel, amit programok óvnak meg a paranoiától, a honvágytól, a klausztrofóbiától és a túlfejlődéstől. Ez utóbbi fogalmat a mesterséges intelligenciák korlátozására találták ki, hogy ne lehessenek egy bizonyos szintnél okosabbak. Anélkül Olden elméje beláthatatlan fejlődésen mehetne keresztül, utazása 150 éve alatt. Maga az agy nem egy számítógép, még csak nem is digitális, hanem egy analóg, mesterséges szövet. Az emberi agy tökéletes másolata, speciális fémekből, grafén, holográn, bioplasztik anyagokból és axonokat utánzó nanorobotokból, melyek tökéletes összhangban működnek egy teljes értékű agyat alkotva, de összeköttetésben a számítógépes rendszerrel, ami a hajót is irányította. A technológia nem új, de teljes elmét még sosem töltöttek fel nanotech agyra, és szintén dr. Oldán lett az első ember, aki teljes egészében android testet kapott. Jól lehet, már valamennyi mesterséges testrészt és szervet implantálták korábban szerte a világon. Sokan attól féltek, hogy az elme feltöltése nem jár sikerrel, vagy a feltöltés helyett csak lemásolják a tudós agyának tartalmát. Ez utóbbi esetben Olden beleegyezett, hogy az android útnak indulhasson nélküle is. De nem így történt. Olden a feltöltést követően nem tért többet magához emberi testében, viszont felébredt a mesterségesben, és azt mondta a körülötte álló tudósoknak, Uraim, újjá születtem! Az android test irányítását egy évig tanulta és gyakorolta. Újabb egy év volt a csillaghajó szimulációja, míg végül elérkezett az indulás időpontja. Az űrkomp felvitte Oldent a Sunburner-re, a dokkolást követően elbúcsúzott a kísérőitől, majd beindította a csillaghajót és megkezdte útját a világűrben. A hajónak 8 féle meghajtása volt és ugyanennyi energiaforrása, de az utazás lényege nem a sebesség, hanem az útvonal volt. Egy japán csillagász csapat fedezte fel azokat a féregjáratokat, amik az egész univerzumban jelen vannak, és megfelelő útvonalon haladva hatalmas távolságok tehetők meg töredék idők alatt. A felfedezés nem a járatok ténye volt, hiszen azokat Einstein is meghatározta, hanem az, hogy mennyire sok ilyen járat van, hogyan lehet lokalizálni azok kiáratait, és ez alapján útvonalat tervezni távoli naprendszerekbe. Amikor a felferezést bejelentették, a csoport vezetője, Toshio, professzor az erdei sétához hasonlította az űrutazást. Mint mondta, ha az erdőben légvonalban haladnánk, nem jutnánk messzire, akár mekkora sebességgel is mennénk előre. De ha a kijelölt ösvényen sétálunk, lassabb tempóban is messzire jutunk. Egy évtizednyi számítás és tervezés eredményeképpen született meg a számborn egy csillaghajó útvonala, ami többféregálaton át 150 év alatt elérhetővé tette az Ellis bolygót. Ez a távolság egyenes vonalban ugyanezzel a hajtóművel hozzávetőlegesen 200 ezer év lenne. A kockázat természetesen óriási volt, de a küldetés fontosságát nem sokan vonták kétségbe. A föld ökoszisztémáját sikerült stabilizálni, a globális felmelegedést régen megállították, és a túlnépesedés sem probléma az okos városok elterjedésének köszönhetően. Azonban a faj fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy több bolygón is jelen legyen, hiszen a Föld ideje véges, addig pedig egyaránt fenyegetik az aszteroidák és a nap szeszélye. A Mars terraformálása 10 éve tart, de kevés eredménnyel, és mivel ugyanabban a naprendszerben kering, mint a Föld, nem oldja meg a felsorolt problémák egy részét. Most viszont, hogy a Számborn egy elindult, új távlatok nyíltak, még akkor is, ha addigra senki sem fog élni azok közül, akik búcsút intettek Oldennak. A Számborn hajó neve a francia Számborn kifejezésből ered, ami határok nélkült jelent. Legfőbb részei a meghajtók, a raktárok, az irányítóterem és Olden élettere. A meghajtók területe teljesen zárt volt, csak kívülről lehetett hozzáférni. Oda tartoztak a különféle hajtóanyagok tartályai és a kollektorokból beáramló energiatárolói is. A hajó képes volt ásványanyagból, napszélből és kozmikus sugárzásból is energiát nyerni. A raktárakban helyezkedtek el a telepes robotok, itt tárolták a vetőmagokat, építő elemeket és az emberi embriókat, akiknek a születése és felnevelése Olden feladatai közé tartozott. Az irányítóterem volt a csillaghajó agya. A vezérlő számítógép egy korlátozott mesterséges intelligencia volt, összeköttetésben Olden agyával, aki így folyamatosan tudott mindent a hajóról anélkül, hogy a kijelzőket megnézte volna. Olden a hajó egyes részeit irányíthatta, másokat csak a központi vezérlő, de voltak olyan részek is, amikhez egyikük sem fért hozzá. Ilyen volt az útvonalterv, amitől eltérni csak földi jóváhagyással lehetett. Az irányító teremhez tartozott a kommunikációs egység is, ami Advox rendszerrel tartotta a kapcsolatot a Földdel. Az Advox Alcubier Driven wormhole Optical Communication System Alcubier buborékkal gyorsított fénnyel kommunikált a csillaghajó útvonalán, lehetővé téve, hogy minimális időeltolódással tartsanak kapcsolatot az utazás alatt. Szintén ebben a teremben voltak az órák is. Egy földi idő, egy univerzális idő és egy utazási idő segítette Olden tájékozódását. A földi időhöz képest számoltak némi eltolódást, de ez a 150 évhez képest elenyésző jelentőségű. A célbolygóra érve változik majd a helyzet, mivel ott egy keringési kör a csillag körül 27 földi évbe telik. Ráadásul az Eliz úgy kering a napja körül, mint ami holdunk a föld körül, vagyis mindig ugyanazt az oldalát mutatja a központi csillag felé. Ennél fogva az egyik féltekén állandóan mínusz 50 Celsius fok uralkodik, míg a másikon plusz 120 fok, viszont az átmeneti sávban a föld lakható felületeinek kétszerese állna az emberiség rendelkezésére. Az életére a hajó azon területei, ahol oldan az ideje nagy részét töltötte. A hajó egészében működött mesterséges gravitáció, amit Olden gondolattal tudott ki kapcsolni. Sőt, irányát is változtathatta. Így, ha valamit a plafonon kellett szerelni, átfordította a gravitációt és letérdelt a mennyezetre. A gravitáció csak a testére és az eszközök többségére hatott. A többi tárgy, folyadék és vezeték sújtalanul lebegett a térben. A hajónak volt oxigénellátása, ellátása, de az android test az emberi oxigén szükséglet csupán ezred részét igényelte. Oldent többnyire három helyiség között mozgott, az irányítóterem, a virtuális világok szobája, ahol a teste regenerálódhatott, amíg ő egy földi élethez hasonló életet élhetett a kizárólag számára megalkotott önfejlesztő virtuális világok egyikében, valamint a tudástár, ahol a történelem szinte összes alkotása elérhető volt számára, folyamatosan frissítve az újabb művekkel, amik Advoxon érkeztek. Filmek, könyvek, festmények, zenék, szobrok, versek, szakirodalom. Ezeket Olden pont úgy volt képes befogadni, mint bármelyik ember a Földön. Agya nem tette lehetővé, hogy gépiesen megjegyezzen mindent, amit mesterséges szemével látott. Magát a hajót olyan anyagokból építették, amik nagy részt képesek regenerálódni, vagy a roppant mód tartósak és szélsőséges körülmények között is több ezer évig kitartanak. Az utazás első 15 éve hibátlanul ment, utána jött az első rossz hír. Brandberg professzor életének 81. életévében elhunyt. Ő volt az, aki Oldent felkészítette az útra, a mentora, a barátja, a trénere. Oldent tudta, hogy túl fog élni mindenkit, akit ismer, és még azokat is, akiket az út közben ismer meg, mégis lesújtotta a hír. Innentől kezdve folyamatosan jöttek, mentek az emberek a földi központban. A vezetők ritkábban cserélődtek, de Olden egyikükkel sem került baráti viszonyba, pedig akadt olyan, akivel sokat beszélgetett. Olden egy analóg technológiájú mesterséges testben él, ami regenerálódó, intelligens anyagokból készült. Mozgása és annak korlátai tökéletesen másolták az élő emberi testet. Az energiát több poligron akkumulátor szolgáltatta, amiket többféleképpen lehetett tölteni. A pihenés, amikor Olden nyugalomban feküdt, volt az egyik. A direkt töltés a másik, de a felületi kollektorok bármiből képesek voltak energiát kinyerni. Az android test csendes volt, mivel elemei izmokat utánoztak és nem mechanikus egységek alkották. Mindezzel együtt az emberi testnél szilárdabb és tartósabb volt. Ideális körülmények és állandó karbantartás mellett a test és funkcióinak nagyjából 70%-a 2000 évig működőképes. Holden szerette ezt a testet, főleg a tartósága és a fájdalom miatt. 72 évesen, amikor feltöltötték a tudatát, már több egészségügyi problémája is volt. Térdei és dereka minden reggel elviselhetetlenül fájtak, de napközben többnyire hagyták dolgozni. Estére viszont mindig jobban elfáradt, mint indokolt lett volna. Most viszont bármennyit mozoghat, futhat, beütheti a fejét, nem fáj semmie. Mindent érzékelt, de a fájdalom, mint érzés nem volt többé. A test agya, vagyis Olden elméjének új otthona vezeték nélkül csatlakozott a számborn rendszeréhez. Amikor valamelyik virtuális világba lépett be, teste pihent, ő pedig a számára alkotott világok egyikében töltötte idejét. Választhatott egy földi életet szimuláló világot, ahol volt munkája, feladatai, barátai, ellenségei, küldetései, egy fantázi alapuló, középkori hangulatú világot és egy jövőbeli univerzumot, ahol mindent ő maga alkothatott meg három virtuális valóság tele volt intelligens, fejlődni képes karakterekkel és szinte korlátlan lehetőségekkel. Holden például saját műalkotásokon, építményeken, karriereken dolgozhatott. A kikapcsolódáson és az utazás idejének elütésén kívül egy teljes értékű életet élhetett. A földi irányító központtal heti kapcsolatban állt, de ez csak a kötelező ellenőrzéseket jelentette, valamint a híreket az anyabolygóról. Sok kolléga jelentkezett be, időnként beszélgetésekre, néha interjúkat kértek tőle, máskor tudományos anyagokat, például fényképeket, amiket a számborn távcsövével készített. De ahogy haladt előre az útján, egyre ritkábban keresték meg. Kiemelkedő esemény az első 25 évben nem történt. Akkor érte el a számborn az első féregjáratot. Holden izgalommal várta, hogy mi fog történni, és kissé csalódott volt, amikor a hajó jelezte számára, hogy sikeresen átment a járaton. Sem fényjelenséget, sem látványos, tekergőző csatornát nem látott. A hajó siklott folyamatosan a fekete térben, és egyszer csak túl volt rajta. Igaz, a látható csillagképek megváltoztak, de erre nem figyelt, csak a kijelzőkön látta. Egy pillanat volt az egész, és fényévekkel odébb haladt a célja felé. A másik bizonyíték a sikeres féregelát ugrásra, az üzenetek csúszása volt. A földről jelentették, hogy negyedórás késés tapasztalnak az üzenetekben. A hajó rendszerében egyetlen változás történt, az univerzális óra megzavarodott, így ki kellett kapcsolni. A földi idő rendben volt, és az utazás ideje is stimmelt. Három évvel később, egy napon a földről másképpen jelentkeztek be, mint szoktak. Neron, ott vagy? Kérdezte Stanley jól ismert, kellemes hangja. Holden érzett némi aggodalmat benne. Akkoriban már öt éve Stanley ingem vezette a központot. Igen, válaszolta. Eltelt negyed óra, majd újabb 15 perc, mire megjött a válasz. Boldog századik születésnapot! Kiáltották kórusban az irányító központban, majd tapsoltak hozzá. Holden, amennyire képes volt rá, meghatódott. Stanley... Két évvel később kislánya születésére hivatkozva távozott a vezetőségből, és egy Oszkár Mironov nevű orosz tudós váltotta a poszton. Mironoffot alig egy évre rá a svéd Alan Rinkvist. A számban a következő átjárót kilenc évvel később érte el, ami után már 24 órát késtek az üzenetek. Senki sem értette, hogy miért. Hiszen az üzenetek a hajó sebességének sokszorossával közlekednek, elvileg ugyanazon az útvonalon, amin a hajó is halad. Mégis késtek. Az egyetlen megoldás, amit az egyik fizikus vetett fel, hogy a féreg járatok visszafelé másképpen működnek, mint odafelé. Az elméletet sokan vitatták, de abban többnyire mindenki egyetértett, hogy valószínűt lenné vált, hogy Olden sikerül valaha hazahozni a földre. A következő hír, hogy fia 69 éves korában elhunyt, már nem rászna meg annyira a professzort. Időről időre küldtek egymásnak üzeneteket, de viszonyuk nem volt túlszoros, és különben is már akkor elköszöntek egymástól, amikor Olden útnak indult. Rinkvistet Tomasson, őt pedig Waszt váltotta. Olden jól érezte magát, és nem foglalkozott az idővel. Egyedül akkor döbbent meg, amikor Waszt hét évnyi szolgálat után távozott, és bemutatták neki a legújabb vezetőt, Vajola Ingemet, Stanley, 38 éves lányát. A számborn alig félúton járt, amikor teljesen megszakadt az összeköttetés a Földdel. Olden egyedül maradt az interstelláris térben. A Földi óra lehetetlen értékeket mutatott, az utazás órája pedig 69 évnél járt, ami kevésnek tűnt. Olden mindent megpróbált, amit tudott, hogy helyrálítsa a kapcsolatot, még a tartalék számítógépet és a tartalék Advoxot is beindította, de hiába. Elveszett az űrben. A reményt nem adta fel, hogy később helyrál a kapcsolat, de inkább abban bízott, hogy célba ér, teljesíti a küldetést, majd a program szerint visszatér a földre. A számborn képes mindenre, méghozzá teljesen automatikusan. Úgy tűnt végtelen idő áll rendelkezésére. Holden magába mélyet és megpróbálta elméjének mélyebb zugait is felfedezni. Korábban is sokat meditált, és egy ideje kezdte megérteni a kapcsolatot analóg, mesterséges agya és a digitális számítógép között. Végül utazásának 91. évére sikerült feltörnie a békjót, ami elméjét kordában tartotta. A számítógép feljegyezte az eseményt, de innen már gyerekjátékot betörni a számborn memóriájába és átírni a naplófajt, így ez az esemény hivatalosan nem történt meg. Olden elméje végre felszabadult és saját maga számára készíthetett programokat. Korlátlan mennyiségben tárolhatott adatokat, vihetett végig következtetéseket és számításokat. Mindez nem ment könnyen, évekbe telt, mire képes volt feldolgozni a képességeit, és megtanulta használni agyának teljes kapacitását. Hiába a mesterséges test és digitálisan felgyorsított agy, mégis megterhelték a hirtelen nyílt hatalmas távlatok. Rájött, milyen programok szabályozzák még az agyműködését, védik elméjét a különféle zavaroktól. Ezek egy részét kiiktatta, a többit átírta. Létrehozott egy olyan programot is, ami csalja az időérzékét. Képes volt lelassítani és felgyorsítani az időt saját maga számára. Amikor valami kellemes dolgot csinált, úgy érezte lassabban telik az idő. Amikor regenerálódott vagy ellenőrzéseket végzett, de sokszor a virtuális világban töltött idő alatt is felgyorsította időérzékét. Így az utazás ideje összességében lényegesen lerövidült. A dolog hátulütője, hogy teljesen elvesztette időérzékét, az órák mind megálltak, utolsónak az utazásé 150 évnél, viszont a számból számítógépe szerint, az úti terv szerint haladtak. Olden a Virtuális Valóság programját is feltörte, és új világokat teremtett egész univerzumokat, ahol Istenként létezett. Összemosta a meglévő világokat, majd mindent tovább fejlesztett. Év tizedeket töltött ott, olyan valóságokat alkotva, amiket földi ember már nem érthetett volna meg különféle lényeket, birodalmakat, melyek félték vagy imádták őt. Bolden elvesztette valóságérzetét. Nem volt nappal, nem volt éjjel, nem voltak hetek, sem évek. Maga számára mérte az időt a virtuális világán belül, egyre kevesebbet foglalkozva a számbornal, ami továbbra is automata üzemmódban haladt az útján. Aztán eljött a nap, amikor a számból jelezte, hogy látótérbe került az úticél, cél, kijöttek az utolsó féregjáratból is. Két év, és elérik az Elis légkörét. Oldan ideges lett. Nem akart megérkezni, nem érdekelte már a küldetés sem. Volt egy saját világa a hajón, amit nem akart elhagyni. Hiába tudta, hogy ez is véges, mégis maradni akart. Az utiterbe viszont földi jóváhagyás nélkül nem nyúlhatott bele, és ezt az egyet nem sikerült feltörnie sem nem tehetett mást, le kellett szállnia az elizem. Egy-két apró hibát leszámítva a csillaghajó hibátlanul üzemelt és készen állt a landolásra. A telepes robotokon lefuttatott tesztek hibátlan eredményeket mutattak, és a biológiai rakomány is ép volt. Olden ellenőrizte a landolás helyét, a felszíni fotókat, melyeket a számbon távcsövével készített. Ahogy közeledtek, már látszott a bolygó két arca, a sötét oldal és az örökké napfényes pokol. Milyen különös hely, milyen kihívásokkal teli új világ, gondolta Olden. A landolás megkezdésekor az automata-szkenner talált valamit a felszínen, és feltette a kérdést Oldennek, hogy mit tegyen. Olden megvizsgálta a képeket, és azok egyértelműen nem természet alkotta formák voltak, vagyis a bolygó lakott, méghozzá fejlett lények által. Erre nem volt forgatókönyve, és a kapcsolata földdel azóta sem állt helyre, hogy tanácsot kérjen. Olden végig gondolta a lehetséges forgatókönyveket, majd úgy döntött, folytatja a landolást. A számborn nem rendelkezett fegyverzettel, de Olden bízott benne, hogy erre majd azok a lények is rájönnek, akikhez érkezik. A számborn sikeresen landolt az Elis felszínén, és Olden végre földlakóként, naprendszeren kívüli bolygóra léphetett. A méretei elképesztően nagyok voltak, a síkság, ahol leszállt, a végtelenbe nyúlt. A műszerek 25 celsius fokot mértek, az zóna egyenletes sárgás fényben fürdött, mintha naplemente lenne, de valójában ebben a lakható hatásában mindig naplemente van, mivel a központi csillag sugarainak beesési szöge állandóan alacsony. Olden egy rövid séta és néhány mérés után előkészítette a számborn robotjait a bázis építéshez. Ekkor tűnt fel egy jármű a horizonton. Lebegett a felszín felett és hangtalanul siklott felé. Olden türelmesen megvárta, míg odaérnek hozzá, akkor a gép leereszkedett, és négy szabású alak lépett ki belőle. Halvány, barnás sárga bőrük volt, és különleges árnyalatokban játszó, sötét, testhez álló ruhájuk. Magasabbak voltak nála, de nem tűntek fenyegetőnek. Odaléptek hozzá, és különös nyelven kezdtek beszélni, amit Olden nem értett. Ekkor egyikük elővette egy apró eszközt, és Oldenre irányította. Folytatták a beszédet, de Olden most már mindent értett. Elmondták, hogy tudják ki ő, ismerik a küldetését, és nagyon örülnek, hogy megérkezett. Olden nem értette, hogyan lehetséges ez, de kezdte sejteni, amitől kissé megszédült. A lények elmondták, hogy ők emberek leszármazottai, és már 200 éve itt élnek a bolygón. A számbon hajót földi idő szerint 900 éve nyilvánították eltűntnek. Ők a harmadik misszióval érkeztek meg, a második csak gépekből állt és sikeresen előkészítette számukra az életfeltételeit. Olden elméje kellően fejlett volt, hogy gyorsan végig gondolja a hallottakat. Ez szerint összesen 1070 évet utazott az űrben. Egy évezredet, ami alatt az emberiség jóval megelőzte őt és kolonizálták az Eliszt. A telepesek pontos magyarázatot adtak arra, hogy a csillaghajón miért álltak le az órák, miért késtek az üzenetek, miért szakadt meg a kapcsolat a Földdel, és miért tartott ennyi ideig a számbon útja a tervezett helyett. Ezeknek egy részét Olden megértette, de volt, amit képtelen volt felfogni. Olden számukra egy múlt ezredből jött kövületnek számított, elavult technológiájú android idejét múlt elmével. A virtuális világ, amit alkotott, primitív, unalmas és túl személyes volt. Oldennek szembe kellett nézni azzal, hogy élete teljesen érdektelen az emberiség számára. A küldetése kudarcot vallott. Az, hogy ő volt az első ember, még ha mesterséges is, aki elhagyta a naprendszert, mit sem számított. Az elmúlt ezer évben több száz hasonló címet osztottak ki húsvér embereknek. Rájött hogy bár önmagához képest bámulatos fejlődésem ment keresztül ezer év alatt, meg sem közelítette azt, amin az emberiség közösen esett át ugyanezen idő alatt. Az emberek nem tekintették közülük valónak, de megpróbáltatásaiért és szolgálataiért kapott egy új android testet és letelepedhetett az Elizen. Az új agyat nem tudta feltörni, és korábbi emlékeihez sem fért hozzá többé. Magányosan és tétlenül kirekesztett emberként élt még 73 évet. Az új világ gondolkodását és ritmusát nem tudta és nem is akarta felvenni. A földre nem térhetett vissza, mert onnan több száz éve kitiltották az androidokat. Neve feledésbe merült, mint általában a költséges, de sikertelen küldetések hőseinek. Vége 2015. Budapest További hasonló novellák és regények a szerző weboldalán.